Tehát jutottunk a harmadik fejezettel, hogy, hogy a, ugye Péter és János megy a templomba és imádkozni, és van egy, egy béna ember, aki alamizsnát kér tőlük, és hát mondjuk, hogyha nagyon módon nem alamizsnát adnak neki, hanem Jézus nevében talpra állítják, és az ember elkezd tudni járni újra. A mai fejezetből megtudjuk, hogy 40 éve, legalább 40 éves volt már ez az ember, tehát nem kis csodáról van szó. És ö, utána pedig ott össze is gyűlnek az emberek, és ö, a, ugye a Salamon Csarnok az a templomnak a külső, legkülső része volt, ott össze is gyűlnek az emberek, és hallgatják, hallgatják Pétert, hogy na ez mi volt, mondjál már meg, mert ezt nem értjük, mert ilyet nem láttunk még. Meg, ö, meg hát alapvetően azért ez a béle ember nem nyugtázta nyugodtan azt, hogy most már többet nem béle embernek hívják, hanem mondjuk nem tudom. Ex, ex bénának vagy, hogy a barátnak barát, prihát, hogy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy nem azt mondjuk nyug, csak egy nyugtázza, hogy jaj, de jó, jajdaj, és hazamegyek, és mit tudom én megintom a barátok között, hanem, hanem ott elkezd Isten dicsérni ezzel az egész dologért. Úgyhogy hát egy eléggé komoly dolog, tehát ez tudni benne lenne a hírekbe vagy nem tudom, az olyan, mintha valamelyik valóság, sokkal értelmes gondolat hangozná, tehát hasonló, hasonló magas színvonalú, hogy hát ilyen megrázó eseményt élnek át a Jeruzsálemiek. és utána és Péter beszél Jézus feltámadására és a benne való hit szükségességéről, és hogy, hogy, hogy ez a hit, ez az Istenhez vezető út, amit a zsidók már évezetek óta keresnek gyakorlatilag, a, Törvény is már azért, azért adta Isten nekik, hogy, hogy oda vezesse hozzá. Nem arról volt szó, hogy legyen egy rendszabályrendszer, amit teljesítenek. És ugyanúgy a hit sem arról szól, hogy legyen egy, egy valami, ami megnyugtat minket. Tehát nem egy ilyen, egy ilyen mankóról van szó, hanem, hanem, hanem egy, egy élő, élő Istenben, egy feltámadt Krisztusban hihetünk. Aki, aki, aki nem azt mondta, hogy majd ha jól viselkedtek lesz valami, hanem azt mondta, hogy hogy nagy, hogy viselkedtek, már van valami, csak el kell fogadnod azt, hogy én ezt adni akarom neked mert szeretlek lett téged, és akarok neked örök életet adni, és kifizettem az árat, megvan, le van rendezve minden, le van szervezve, csak gyere. <kül> és, és erről beszél Péter, és így jutunk el az Abcsel 3 végére, az apostolai családi 3. fejezet végére, amit nagyon jó matekosok már tudnak olyan a 4. fejezet követ. Olvassuk is el az első 4. verset. Az apcsán 4, 1-4-ig. Még beszéltek a néphez, amit Péter és János, mert itt leginkább Péter beszél. Még beszéltek a népező, amikor odaléptek hozzájuk a papok, a templom, a és a szabduceusok, akik amiatt nehezteltek, hogy a népet tanítják, és hirdetik, hogy Jézus, Jézusban van feltámadás a halálból. Ezért elfogták és őrizetbe vették őket másnapig, mert este volt. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a férfiak száma mintegy 5000 lett. Az első dolog, amit szeretnék tisztázni kik azok a szabduceusok, vagy szabdeceusok, vagy többféleképpen szokták mondani egy alapvetően egészségedre egy arisztokrata réteg volt, tehát úgy képzeljétek el őket, mintha nem is tudom, mint amikor beleszületsz a megfelelő családba. Most Magyarországon ez annyira nem működik, de ugye vannak ezek az ilyen király, mondjuk Anglia, jó, tehát tele van néha az internet, hogy, hogy mondjuk te beleszületsz a királyi ágba. Beleszülsz egy jó családba, és nem tettél semmit, csak egyszerűen ott vagy abban a jó családban, de ők egy ilyen, egy ilyen elit réteg voltak, ők voltak a, a szaldeceusok. És ők önmagukba alapítottak egy, egy olyan, hát nem tudom, csoportot, ami egyszerűen volt politikai, meg egyszerűen volt vallási csoport, Már ebből már jó nem szokott kiszűlni általában. És olyan nagy hatás, olyan nagy befolyásúak voltak, hogy a, a főba általában közülük került ki. Tehát voltak ugye a farizeusok, ők, a, ők az, ellen, el, hogy így, az ellenzék, így ha most politikai technológiát használunk, és, de hogy mégis közülük került ki a, a, a főpap. És alapvetően ők egy konzervatív szemléletű emberek voltak. Azt mondták, hogy a Tóra, tehát Mózes öt könyv az elfogadott, az összes többit azt ők nem fogadták el, a profétákat, meg semmi ilyesmit. Ők az igének a szó szerinti megélését élték meg. Tehát látjuk azt, hogyha van valaki, aki még jobban Jézusnak a, a mondjuk hogy liberális zsidó teológiájával szemben ment, a korszakalkotó más teológiájával szemben ment, akkor a van még jobban szemben ment. Tehát ők még a farizeusokhoz képest is konzervatívak voltak. Tehát, hogy ilyen vallásos, nem tudom, hogy szélsőkonzervatív vagy csoportosulásról van szó. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy ők Alapvetően elvetették a feltámadást. Na és most ha emlékeztek arra, hogy miről volt szó a harmadik fejezetben, meg majd itt a negyedikben is említi Péter, erősen az egész üzenetét arra építi, hogy Jézus feltámadt, És benne van feltámadás lelkileg, meg majd fizikailag is. És hogy, hogy hát ha, ha valami piszkálta a csőrüket akkor ez, ez ez volt. És azt látjuk, hogy itt a, a, egy est, este van már, az egy három 3-1-ben azt hovassuk, hogy 9 órára mentek imádkozni, ez a nap 9. óráját jelenti, a délután 3-ról, 6-kor kezdődött körülbelül, tehát a nap indították de akkor még nem minő voltak kvarcórák, meg minden ilyesmi. A, tehát a napnak a 9. órája délután közepén mennek imádkozni, ekkor gyógyítják meg ezt a, a béna embert és és már itt este van, azt olvasjuk, hogy már nem vitték őket a templomba meg, meg mert már este volt. Tehát látjuk azt, hogy több órán keresztül Péter beszél nekik Jézusról, beszél a feltámadásról, hogy több órának az eseménye van, nem egy 10-15 perces dolog, amíg, mintha végigolvasnánk mm. ezt a szakaszt, ami a harmadikban van. Ö, és nagy tömeg gyűlt össze ezt. Úgy kell elképzelni ezt a külső csarnokot, ugye, hogy középen van a templom, az egy x méretű kocka, és kötve van egy hatalmas nagy udvar ami nem tudom, nyolc szer akkora volt, mint a templom. És ennek volt egy szélső oszlopcsarnokkal, ezt egyébként úgy hívták ezt a külső részt, hogy a pogányok udvara, ide bárki bemehetett. Tehát függetlenül attól, hogy zsidó, vagy római, vagy bár olt rómaiakat nem látták szívesen, gondolom ott de hogy, hogy bárki bemehetett. És ennek az egyik fő traktusában kezdett, kezdett el Péter beszélni arról, hogy mi is történt, valószínűleg néhányak kérdezték. És ez volt az a hely, ahol mindenki, tehát ott az volt a, a kor Facebook-a, tehát ott, ott minden véleményt és új trendet meg lehetett tudni. És itt kezd el beszélni Péter, és innen viszik el őket, és ezért olvasuk azt, hogy 5000 ember összegyűlt. Most vagyunk itt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-en. 5000 ember összegyűlik. Viszonylag nagyszerűen a duna kaput Tehát az, ha tele van, az körülbelül az a, az a mennyiségű ember. Ott hallgatja Pétert, hogy Jézusról beszél. Nem tudjuk, hogy most megértek-e vagy nem, de látjuk azt, hogy azért lett egy jó nagy csődület, és persze ez a politikai vezetőknek nem tetszett, mert melyik politikai vezető réteg az, amelyiknek tetszik, hogyha az emberek valamire összegyűlnek, amik nem ők. Plusz még ugye Péter még a vallásoknak is ellent mondott, mert azt mondta, hogy van feltámadás, ők meg azt mondták, hogy nincs feltámadás és nehogy már egy buta halász ember mondja meg, hogy, hogy nekünk nincs igazunk. Úgyhogy be is gyűjtik őket és elviszik, ö, a, azt nem tudom, hogy írja, hogy hova, ö, elfogták és őrizetbe vették őket, tehát gondolom valami szobába, dobozba, börtönbe, valahová bezárták őket. Ö, és a másik érdekesség, hogy azt látjuk, hogy a papok, a templomőrség a szaddeceusok, tehát gyakorlatilag mindenki képes volt összefogni Péterék ellen. Tehát itt hirtelen vége szakadt a, én farizeus vagyok, én meg szaddeceus vagyok, mindenki összefogott. És aztán az 5 hetedik versig látjuk azt, hogy mennyi mindenki ott volt. Igazából ez a leg, egyik legnagyobb esemény, hogyha belegondoltok, ami abban az évben történt. Tehát tudja, hogy ha valami ki kikellettem, hogy mi volt annak az évnek a csúcs, mondja akkor ez. Mert azt olvassuk ötödik verstől, hogy másnap aztán Jeruzsállánban összegyűltek a vezetők, a vének, az írástudók, és annás a főpap, valamint Kajafás, János Sándor, és a főpapi nemzetség valamennyi tagja. A főpapi nemzetség valamennyi tagja, tehát hogy ott a teljes perekutya ott volt, tehát mindenki ott volt igazából, a városnak a vezetői, a vének, az írástudók, tehát az írástudók az mindenki, aki a, aki, aki a zsidóhittel foglalkozott, mindenki ott volt és hallgatja, hogy mi történt. Majd után középre állították őket, feltették nekik a kérdést, milyen hatalomban és kinek a nevé tették ezt? Tehát nem is azzal, hogy miért mondtad azt, meg akkor betegyük bet, vitatkozunk már erről, hogy van-e feltámadás, hanem ez mi volt? Valószínűleg hasonlót kérdeztek az emberek salomon csak itt már egy, egy sokkal kiemeltebb grénium green, greenium, greenium előtt kellett ezeket elmondani. És hát várnánk az, hogy Péternek a jó felépített védőbeszéde következik, de Péter nem igazán politikai korrekt módon kezdi a, a beszédét, uh, hanem elmondja újra azt, amit, amit a Csarnokban mondott a nyolcadik verstől. akkor Péter le kell megtenni, így válaszolt népünk vezetői és izraeléni. Eddig úgy rendben voltunk, ha mai napon egy betegember való jó tett felől minket hogy mi által gyógyult meg. Tudjátok meg, hogy ti minnyáján és Izrael egész népen, hogy a názereti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa el, áll ezelőttetek egészségesen. Tehát, hogyha valami beismerő vallomás, akkor az az. Nincs, nincs semmi kertelés, hanem na, arról van szó, hogy Jézus nevében, akit ti megöltetek, ti megöltetek, tehát már bevádolja őket, meg még fel is támad, úgyhogy a szabdok vettek egy nagy levegőt, amit nem fújták ki hirtelen, és, és akkor így ennyi a neki. Mm. És van egy nagyon érdekes a Máté evangéliumához, hogy lapoztok, Máté 21, 29, 46, Máté 21, 29, 46, Máté, 21-29-től, nem, 28-tól, keresem. Igen, ahogy hát a 23. vers még, ami érdekes, hogy Jézusnak szó szerint ugyanezek ezt a kérdést föltették már egyszer. Tehát Máté 21-23-ba, amikor bement a templomba és tanított, hozzámentek a főpapok és a népvénei, és azt kérdezték, micsoda hatalommal cselekedted ezeket, ki adta neked ezt a hatalmat? Ugyanezt kérdezték Pétertől. Mi, kinek a nevébe csináltak, honnan van ez a hatalmatok? Látszik, hogy ez egy olyan dolog volt, amit fölismertek a vezetők, az országnak vagy a fővárosnak a vezetői, tehát az ország vezetői fölismerték, hogy itt valami nagyon van, mint amit mi el tudunk képzelni. De honnan van ez? Hát látszik egy felismerés, rájönnek, hogy itt valami van. De ezt nem lehet már szőnyeg alá söpörni, hogy, hogy valaki, akit félre diagnosztizáltak, meggyógyult. Egy születésétől fogva 40 év, legalább 40 éves ember föláll és, és sétál és ugyanarról Jézusról van szó, aki felbolygatta egész Jeruzsálemet és most itt azt mondják emberek, hogy ő föltámadt, amiről ő tudták, hogy föltámadt, mert ez nem volt nekik új információ, hogy a tanítvánok ezt mondják, és hogy megint ezzel jönnek, és nem igaz, hogy már megint ezzel jönnek. És aztán azt olvassuk a 28-tól, Máté 21-28-tól. De mi a véleményetek erről? Kérdezi Jézus a vezetőket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, oda ment az első, és az azt mondta neki, erre egy fiam, dolgoz ma a szőlőben. Azt pedig, az, az pedig így felelt, nem megyek, de azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt, az így válaszol megyek, uram, de nem ment el. E kettő közül mennyi teljesítette az apja a paratát? Így feleltek az írás tudók. Az első, Jézus erre azt mondta, bizony mondom nektek, a vámszedők és a parázenők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, de a vámszedők és a parázzanők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztétek bűbánatot, hogy hittetek volna. Hát Jézus azt mondja, hogy, hogy van egy valaki, egy apa megkér valamit a fiától, az egyik azt mondja neki, hogy... hogy megcsinálom, aztán meg nem csinálja meg. A másik meg azt mondja neki, hogy nem csinálom meg, de aztán elmegy és megint megcsinálja. És meglátjuk, mind a kettő megváltoztatta a gondolatát. És Jézus nem azt kérdezi, hogy melyik cselekedett helyesen vagy, vagy melyik a jobb hozzáállás, hogy inkább beigéred, de nem csinálod meg, hanem azt kérdezi, hogy na, melyik teljesítette az atyának az akaratát, melyik melyik mentem megcsinálni. És akkor mondják, hogy az első, most lehet, hogy fordítva mondtam, ugye arról beszél, aki azt mondta, hogy nem, menj, de aztán megondolta magát, és elment dolgozni a szörődőből, úgyhogy itt a konkrét dologról van szó. És itt Jézus arról beszél, hogy, hogy Isten adott egy, kért valamit az emberektől, a zsidóktól, tegyétek meg ezt, és azt mondták, hogy jó, persze, minden, hogy meg, a szívünket, elédrakjuk Istenem, és követünk téged, és engedelmeskedünk meg mindent, de aztán nem csinálták. Ezt látjuk az egész ószövetségben, hogy, hogy néha csinálják, amit Isten akar, de egyébként meg nem azt teszik. Beígérik, de aztán nem teszik meg. És Jézus meg, meg pont azt mondja, hogy, hogy, hogy a paráznák és a vámszedők, a bűnösök, akik fölismerik azt, hogy én nem akartam Istennek engedelmeskedni, de aztán mégis engedelmeskedek neki. Hogy ezek az emberek, akik, akik, akik igazán megtették Isten akaratát. Tehát, hogy nem az a lényeg, eljött mindegyiknek egy változás, amikor meggondolta magát. De az egyik rossz irányba ment el, a másik pedig jó irányba ment el. Az egy, mindkettő, hogy meggondolta magát a korábbi döntését, de hogy az első csoport az, az megtette, amit, amit Isten mondott, tehát ő, ő aktívra kapcsolta magát a, az atya akaratában, a második pedig passzívra. Most már lehet, hogy kezdem túl de azt hiszem, még, még most még értitek, hogyha nem bonyolítom tovább. És, és alapvetően ez a, a, ez a fordulópont. Ez a, ez a meggondolás, ez, erről szeretnék már ma beszélni. Mert eljutottak a zsidó vezetők is oda, hogy van egy fordulópont. Hogy itt van ez az ember, és nem tudunk elmenni amellett, hogy itt egy 40 éve béna ember fölállt. Itt valami van. És, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindannyiunk életében vagy eljött, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor, amikor Istennek bizonyos dolgai eljutunk oda, hogy na most ezt nem tudom átlépni már. Ezt már nem tudom most szőnyeg alá söpörni. Ez lehet, hogy az, amikor először találkozunk Istennel, lehet akár az is. Lehet az, hogy egy, egy dolgot újra és újra felhoz, hogy valamit tegyek meg, vagy valamit ne tegyek meg. Hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, az, az én akaratom, hogy így és így élj. És mondja, mondja, mondja, és egy idő után már nem tudok túllétni rajta. Elérkezek egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mérföldkörő az az életemben. Vagy lehet, hogy egy olyan dolog, ami azt mondja Isten, hogy ne tedd. És én újra és újra teszem, teszem, teszem, és eljutunk egyszer oda, hogy rájövök, hogy ezt most már nem csak arról szól, hogy teszem vagy nem teszem, hanem, hogy engedelmeskedek-e annak, annak az apának, akit Jézus is mond a példázatban. Tehát az életünk előbb elérkezünk ilyen forduló, ilyen sorsdöntő pillanatokhoz. És itt nem arról van szó, hogy most melyik munkát válasszam, vagy melyik iskolába menjek, vagy melyik pólómat vegyen föl, a fiúknak egyszer mindig azt, ami mi fölül van, lángatnak meg mindig azt, hogy milyen cipőhoz van éppen kedvük, amihez van társaiuk is, és a kabátjuk is, és ahhoz milyen felsőt lehet fölvenni. Tehát ez, ez a nők a választása szerintem az, az Isten bölcsességén is néha fölül van. Na jó, az eretnek gondolat volt, de... Bocsánat kérek, viszont nagyon... Az nők egyértelműen szebbek, mint a férfiak ezt az életkel Mondom, nős vagyok. Nős vagyok, igen. De most nincs itt, nem hallja a feleségem, úgyhogy... <gül> <gül> e és... E és Jézusról így beszél a Biblia. Egy ilyen fordulópontként. pontként. Lakozzatok létező, a Zsoltárok 118-hoz. Zsoltárok 118. És a 22-23. vers az egy nagyon ismert, nagyon ismert igaz szakasz, állít, hogy így a kifejezést biztos, hogy hallottátok. már a Zsoltárok 118. 22-23. 18, 22, 23. A kő, amelyet az építők megvetettek, Szegetkővé lett. Az Úrtól lett ez csodálatos a szemünkben. Ez valószínűleg, ez a 118. zsoltár, ez a templom felszentelői zsoltára volt. Tehát ezt az első templom megépítésére e, írta Dávid. És beszél egy kőről, aki, aki az ami az Úrtól van, és csodálatos a szemünkben. Tehát egy olyan dologról beszél ez a szegletkővel, ami valami nagyon kiemelt dolog. Hát minden épületnek van egy szegletköve. Ö, alapvetően ez a sarokkövet jelenti ö, alapkőnek is hívjuk, nem olyan értelemben, mint manapság, mert manapság az alapkő az valamit, amit öltönyös emberek ásnak egy lyukat a földbe, és beleraktak egy, egy vagy egy ilyen időkapszulát, vagy leeresztenek valamit, és hosszú beszédek vannak, és ott a sajtó. Itt nem erről van szó, hanem az első kő, amit leraktak. Képzeljétek el, hogy van egy telketek, most felejtsük el a számítógépes tervezési módszereket, meg a pontos alaprajzokat, meg ilyesmiket. Van egy telek, amire fel akarsz építeni egy épületet. Valamihez ez el, el kell indulni. És ez nem úgy működik, hogy hát, oda jól lesz tegyétek, vagy ahol leesik, így eldobjuk, mint a petánkba a fehér golyót, hogy a esik. Hanem leraktak egy követ, egy meghatározott helyre, és minden innen indult ki. Minden ettől a ponttól indult. Ez volt az a kő, ami a referencia volt. A nagy sík területen, vagy hát nem sík területen, ez volt az a kő, amihez képest minden mást építettek. Ez volt az alapközt, lerakták, és azt mondták, hogy na, akkor mindent ehhez képest mérünk. ki. Erre jön a következő jobbra, balra, fölfelé, minden irányba. És így épült fel az egész épület, úgy, hogy ez meg is állt. És, ha visszalaposztok a Máté 21-hez, akkor a... ugye mondom hogy hol... A 42. versben Jézus így beszél magáról. Erre Jézus azt mondta, sosem olvassátok az írásokban, hogy amelyik követ az építők megvetették, az lett szegletkövé. Az úrtól ez, és csodálatos a mi szemünk előtt. Azért azt mondom nektek, hogy elvéthetik tőletek az Isten országes olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki, aki erre a kőre rá esik, az össze, összezúzza magát, akire pedig az, ez rá esik, az összetöri. Amikor a főpapok és a farizeusok meghalották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokasságtól, mert a nép profétanak tartotta őt. Jézus azt mondja, hogy, hogy eljutottatok oda, hogy... Beígérték, hogy, hogy engedelmeskedtek Istennek, de nem engedelmeskedtek. Azért Isten át fogja adni a lehetőséget azoknak, akik, akik alapból nem engedelmeskednek, nekik, nem a zsidó népnek a tagjai. És előtte is egy olyan példázatot mond, hogy volt egy gazda, aki kiadta a szőlőjét bérbe, és amikor eljött annak az ideje, hogy a terményből megkapja a részét, akkor elküldte az egyik szolgáját. Ezt megverték, visszaküldték, hogy valami nem adunk semmit neked. Elküldött még egyet, azt is megverték még jobban, és visszaküldték. És azt hogy elküldöm a saját fiamat, mert ő neki megvan a talán és talán az ő, ő neki hinni fognak, vagy neki oda engedni fognak. És ezt a, azt meg azt mondják, hogy jön ez a fiú, őjük meg, és melyik lesz a szőlő. Vegyük ki már ezt a gazdát azért, úgyis mi dolgoztunk rajta, miket láttak itt minden nap, legyünk mi a górék, legyünk mi a vezetők, mondjuk, meg, hogy mi, hogy mi a frankó. És megülik ezt a fiút, és unna megy ez, a, ez a, a, a gazda, aki ténylegesen az a, az a szőlő, és kidobja onnan őket, és másnak adja. És Jézus is erről beszél, hogy eljutottatok ahhoz a fordulóponthoz, és itt a farizeusok olvasjuk, hogy rá végén ráismernek, hogy róluk van szó, amikor már elvétetik tőletek, mert rosszul döntöttetek. Lehet, hogy előtte volt egy döntésetek, de eljutottatok odáig, hogy már, már visszafordíthatatlanná válik. Hogy már, már menthetetlen lesz a helyzet, ha még egy rossz lépés léptek. És, és Jézus így beszél magáról, mint erről a szegletkőről, hogy figyelj, elérsz odáig, amikor ott van egy kő az utodban. Egy olyan kő, amit nem tudsz megkerülni. Egy olyan, olyan dolog, ami ha ráesel, akkor véged van, és ha rádesik, akkor főleg véged van. Nem tudsz egyszerűen más referenciapontot találni, eljutsz, eljutsz odáig, hogy, hogy így bármennyire is... Próbálom a saját útfölből meghatározni, hogy most hová kell az én életemnek az, életemnek az épületét rakni. Vagy hogy van az én, hogyan tudok egy olyan vallást fölépíteni magamnak, egy olyan golgotás, református, bármilyen ö, saját vallást, vagy saját felekezetet, ami, vagy nem is felekezetet feltétlenül. Hogyan tudok én úgy állavírozni, hogy nekem még az, úgy jó legyen, hogy úgy, úgy jusson és maradjon, és értitek? Próbáljuk a kompromisszumokat megkötni Istennel. De Isten elvisz azokra a pontokra, amikor már nem tudunk több kompromiszont, elérkezünk a sarokkörőzés, így beleütközünk, és ott állunk. És akkor dől el, hogy mi lesz a sorsunk, mi lesz a következménye a mi döntésünknek. Isten nagyon türelmes. Azt látjuk, hogy a zsidó nép is türelmes volt. Hát ha valakivel a zsidó néppel türelmes volt, és ha valakivel még jó akkor velem türelmes. Mert hogy, hogy újra és újra, amikor rosszul döntök, amikor beígérek valamit, és nem teszem, amikor azt Isten mondja, hogy tedd meg ezt, és nem teszem, amikor azt mondja, hogy ne tedd, de mégis megteszem, Isten újra és újra és újra megbocsát. De néha eljönnek olyan pillanatok az életünkben, Isten ad olyan pontokat, amikor azt mondja, hogy figyelj, most döntsd el hogy mit akarsz. Komolyan lesz engem, vagy nem? És az urvacsora is erről szól egy kicsit, hogy hogy, hogy vegyük komolyan Istent. Hogy a feltámadás az, az üdvösségünknek a ténya, az legyen egy alap az életünkben. Ez egy olyan dolog legyen, ami újra és újra visszaviszi minket ehhez a kiinduló ponthoz, a, gondol a gondolkozásokat visszaviszi. Mert csak egy biztos ponthoz képes tudunk jól építkezni az életünkben. Csak egy biztos ponthoz képes tudunk jó irányba fejlődni. És ez a biztos pont, ez Jézus. És, és Péter róla kezd el beszélni. Azt mondja, hogy ez a Jézus feltámad, és az ő nevében gyógyult meg ez az ember. Ő nem csak a hitünkben, hanem, hanem ennek az embernek a fizikai egész, az ég, egészségében, az életének a legmeghatározó pontjában, hogy béna vagy nem béna, hogy életképes tagja a vagy nem, ebben a dologban is neki egy sarokkövé vált. És erről beszél, erről beszél itt Péter, hogy Jézus a kiindulópont, és ezért kezdi vele a beszédét, és ha visszamentek az Apcsán 4-be, 12 versben azt olvassuk, hogy a 11-ben, bocsánat, ez az a kő, amelyet ti, mint építők megbetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Azt mondja Péter, hogy, hogy na, itt van a fordulópont, az a Jézus. És itt valószínűleg ismerősen csengett a fülükben, honnan tudjuk, a Máté 24-ben felolvastuk, hogy Jézus pont ugyanezt mondta nekik. Hogy emlékeztek? Hogy ezt már, már Dávid is megmondta hogy lesz egy szegletkő, de ti ezt a szegletkőt megvetettétek. És Péter újra ugyanannak a vezetői rétegnek, ugyanazok ugyanazokra kérdezik a 21-ben, mint most, ugyanazok a vezetők, újra a figyelmüket, hogy, hogy na ez a szegletkőt, még nem, még nem voltál. Tehát most már akkora a púp, hogy már nem látszik a szőnyeg. Tehát ezt megint nem tudták a szőnyegvel elsöpörni, újra ez van. Bármennyire is küzdötök el lenne, nem változott. Még mindig, ahogy Jézus is mondta, én is csak ugyanazt mondom, ezt mondja Péter, hogy Jézusban van ennek az embernek a gyógyulása. Jézustól van ez az egész kereszténység, hát akkor még nem kereszténységnek hívták, nem tudom, minek hívták akkor, ez az egész, ez Jézusra múlik. És a tizenkettedika azt mondja, hogy nincs, nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. És itt régen van Péter beszédének ennyit mond. Azt mondja, hogy Jézus annak a Jézusnak a nevében gyógyítottuk meg, aki akit megköltetek, feltámadt. Megőrült az, az ember, és, és nem, nem tudtok küzdeni. Ez a kiindulópont. Ez összetörtiteket. Vagy kitörtök össze, ha rá estek, vagy, vagy vagy ha rátok esik összetörődik. Egyszerűen nem tudjátok megkerülni. Kisebbek vagy nem vagytok elég nagyok ahhoz, hogy megkerüljétek Jézust. És azért mondja azt, hogy nincsen másban üdvösség, nem adott az embereknek az ég alatt másnél, ami által üdvözülhetnének. És, és a 13. verset meg azt orvosok, amikor látták Péter és János bátorságát, és felmérték, hogy írástudatlan egyszerű emberek igen elcsodálkoztak, felismerték őket, hogy Jézusson voltak, de mivel látták, hogy meggyógyult ember velük együtt ott áll, semmit sem tudtak ellenük szólni. Megint eljutnak oda, hogy, hogy nincs egy Nincsen már, tehát elérnek erre, erre a fordulópontra, és beismerik, hogy ezt olvassuk. Felismerték a vezetők, hogy meg ott vagyunk. Hogy most eltelt pár hónap azóta, hogy Jézus azt mondta, de hogy meg ott vagyunk, hogy nem tudjuk megkerülni Jézust. Nem tudjuk Istennek a... Nem tudjuk, nem tudjuk Jézus tanait, nem tudjuk Jézus erejét, a bizonyító erejét megkerülni. És, és azt mondja ugye, hogy felismerték, hogy egyszerű emberek. Lehet, hogy arra voltak fölkészülve, hogy na itt most van egy új, ö, ilyen nagyon filozófikus csoport, vagy egy új vallási vezető, vagy egy új ilyen mensiens jelölt. Hiszen ugye a Salaam 5000-en hallgatják, tehát biztos, hogy, hogy ilyen mainstream előadó, vagy ilyen hogy headliner. Tehát, hogy a fesztiválokra őt hívnák meg, hogy ő beszéljen, mert rá jönnek az emberek, és elhívják, hogy kikérdezzék. Péter egy nagyon egyszerű, már korábban elmondott üzenetet elmond újra, amivel persze jó fölhageri őket. És ezek az emberek meg fölismerik, a vezetők, hogy de hát ezek óta emberek. Hatalmuk van, és olyan dolgokról beszélnek, ami az 5000 embernek megfogja az érdeklődését, és nem röhögnek rajtuk valószínűleg, nem hallgatják. És elgondolkoznak rajta. És, és ez, ez is plusz bizonyító dologként áll el előttük, hogy egyszerűen ez nem, lehet, ez nem lehet, hogy ezt kitalálták. Egyszerű írást, írni, olvasni nem tudó halász emberek olyan dologról beszélnek, amiben érezzük a szívünkben, hogy itt, ez, itt most megáll van. És lehet, hogy nekünk is, vagyis hát biztos benne, az életünkben vannak ilyen, ilyen pillanatok. És, és az egész Apcsel, apostolok cselekedeti, ugye látjuk azt, hogy szentélek dolgozik. Ugye úgy indul, hogy Jézus nem fölmegy a mennybe, ö, aztán utána eltelik X idő, jön a pünkös, ugye a kis lányelvek szentlélek dolog, a, ugye ünneplünk is, mondjuk kíváncsi vagyok, hogy hány magyar ember tudja, hogy a pünkös akkor mit mm -hmm. ö, És hogy, hogy, hogy onnantól ezzel azt látjuk, hogy, hogy Isten azért, szent lelkében mindig ott van az apostolokkal, és mindig cselekszik rajtuk keresztül. Megtérnek emberek, ugye a ez a nyelveken beszélős dolog. Aztán utána most meggyógyul valaki. Itt is Péterről azt olvasok, hogy betelt a Szentlélekkel. Tehát, hogy nem ő beszélte ezeket a dolgokat. Tehát nem Péter végzett egy egy óstalpalót a harmadik fejezetel elején, hogy, hogy most kiokosítom magamat a zsidó proféciákból, a messiásról proféciákról, hanem, hanem, hanem a Szentlélek vezeti. És aztán én biztos vagyok benne, hogy itt a Szentlélek az, aki, aki ezeket a vezetőket is eljuttatja arra a felismerésre, hogy, hogy itt most meg kell állni és döntést kell hozni. És... És ugyanakkor ott van bennünk az, hogy nem tudják, nem akarják elfogadni, de nem is tudják cáfolni. Tehát, hogy ilyen, ilyen á, most, most mit csináljak, most azt sem tudom, nem tetszik, amit mond, de tudom azt, hogy valami van benne, amit mond, és nem tudok ellenekelni. Mint amikor, nem tudom, lehet, hogy megvan egy kis matekórán ez, ez az érzés, hogy akkor, na miért csináltad meg? És így elkezdem mondani, és tudom, hogy nem jó a bizonyítási de nem akarom beismerni, hogy, hogy, hogy, hogy igaza van a tanárnak. Tehát, és akkor így elkezdem megmagyarázni, meg így így addig húzni, amíg ki nem csengednek. Tehát, hogy így egy ilyen, á valami van, de lépjünk már túl rajta, legyen már vége, csöngessen neki, legyen már neki vége az egésznek. És, és a legszomorúbb vers, az a, 15, a legszomorúbb szakasz a 15-től 17. vers. Miután kiküldték őket a nagy tanács előtt maguk közt így tanakodtak. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel, mert hogy nyilvánvalósodat történt általuk, az minden Jeruzsálemben lakónak a tutára jutott, és le sem tagadhatjuk. De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy és senkinek se szóljanak az ő nevében, mert Jézus nevében. Eljutottak erre a pontra, és azt mondták, hogy akkor sem. Nem tudjuk, mindenki tudja, hogy itt olyan dolog történt, amiben kéne foglalkozni. Mindenki látja, hogy itt egy salopponthoz érkeztünk, ami össze fog minket törni, és azt mondják, hogy na jó, akkor erőből átnyomjuk. És azt mondják, hogy jó, fenyegessük meg őket. És látjuk majd később, hogy megismerik őket, meg börtönbe is adják, meg van akiket megölnek, hogy ne hirdessék. Itt még egy fenyegetésről van szó. Itt megtörténik ez a döntés. Hogy lehet, hogy az, a, ez a szőlős gazd, vagy ez az úr, ez elküldött minket, hogy, hogy tegyünk meg valamit, de azt mondjuk, hogy nem tesszük meg. Beígérem, persze, megteszem, megteszem, aztán nem, nem megyek el. És ez az a miért amiért Jézus mondja, hogy másoknak adatik az üdvösség. Ti voltatok a kiválasztott, te voltál a kiválasztott. Star Wars, tehát hatodik rész. Tehát, hogy, hogy ti voltatok a kiválasztottak, és hogy, hogy így, így ennyire közel vagytok. Felismeritek, eljuttok oda, hogy dönteni kell, és úgy döntötök, hogy nem engedelmeskedtek. Láttátok az igazságot, láttátok, hogy ez a referenciapont, láttátok, hogy újra és újra ide juttok vissza. Újra, később is vissza fognak ide jutni a vezetők, hogy Jézus nem tudják megkerülni, de akkor is úgy döntenek, hogy nem. Akkor is azt mondjuk, hogy fogjátok be a szátokat mert sérti az érdekeinket. És nagyon sokszor van az, hogy, hogy az életünkben eljutunk olyan ö, helyzetig, ami, ami lemondással jár, erről már beszéltem többször. Vagy hogy, hogy nem tudunk, le, hogy, vagy nem tudunk így, így, hogy is mondjam, így küzdünk, küzdünk, küzdünk, és tudjuk, hogy, hogy, hogy az nem a jó irány, de valahogy félünk bele lépni. És erről lesz később is szó, erről a félelemről, hogy, hogy hogy sokszor nem is a dacunk az, ami megállít minket, amikor Isten elvisz egy adott pontra. Hanem lehet, hogy, lehet, hogy, hogy így félünk attól, hogy olyan dolgokat fog kérni, amit nem akarunk odaadni. Hogy Isten olyan dolgokba fog belenyúlni, amik, amik túlértékesek számunkra, érzelmileg, vagy, vagy fizikailag, anyagilag is. És aztán a 18. verstől azt olvasok, hogy amikor beívták őket, és megparancsolták nekik, hogy semmiképpen ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében, Péter és János pedig így válaszolt nekik. Vajon igaz dolog-e Isten rátok hallgatnak inkább, mint Istenre? Ittéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy ne beszéljük azokon, amiket láttunk és hallottunk. Azok pedig, mivel nem találtak semmi módot arra, hogy megbüntessék őket, megfenyegették, majd elbocsátották őket a nép miatt, mert mindjárt dicsőítették Istent a történtekért, hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akivel a gyógyítás csodája történt. Hát itt látjuk, hogy ez egy teljesen sikertelen egyeztetés volt, tehát megpróbálták rájuk. Nyomni azt, hogy jó, akkor figyeljetek, ne veszélytek róla, mert írgunk És Péter meg azt mondja, hogy, hogy mit, mi más tudok tenni, mint hogy beszélek erről. Péter már úgy beszél, hogy ott túl van ezen a döntésponton. Péter, nem tudom, hogy pontosan mikor lát, hogy akkor történt ez, amikor elárulta. Jézus elárulta. Jézus elárulta, ugye háromszor megtagadja Jézust. Lehet, hogy akkor jutott el erre a pontra, hogy nem most el kell döntenem, hogy mit kezdek ezzel a sarokkővel az életemben. Vagy lehet, hogy akkor, amikor Jézus háromszor megkérdezi, hogy Péter szeretsz te engem? Lehet, hogy akkor jutott el oda, hogy ezt tovább nem tudom csinálni. És, és Péter itt elmondja, mondja figyeljetek, én nem tudok más csinálni, mint erről beszélni, mert ezt láttam, ezt hallottam. Nekem ez, én ehhez mérem az életemet, nekem ez az a sarokkő és látom azt, hogy ez a sarokkő, ez megta. Ez, meg, ez, ez a sarokkő, ez a, ez, ez, a, ez, a, ez a Jézus, akit én azt mondom, hogy, az hogy, hogy feltámad, és ő a messiás. Ez a Jézus, ez látjátok, hogy csodákat tesz. Ez nem csak az én mankó. Nem csak az, hogy én megmutatom magamat azzal, hogy volt egy, egy messiás. Akkor hát nagyon sok messiás hangászat egyébként, nem csak Jézus volt az egyetlen. Voltak forradalmi mesiások, voltak ilyen-olyanok, ugye volt a Brian élete messiása, és aki minden volt csak messiás nem? tehát hogy sokan mászkáltak ilyenkor, és, és Péter azt mondja, hogy figyeljetek, ez több mint mankó. Látjátok, hogy bizonyítva van. Itt van az ember. És tudjátok, hogy korábban ez az ember és az a Jézus is bizonyította ezeket, amiket mondott. És ezek a, olvassuk, hogy ezek az emberek ezek felismerték, hogy igazuk van. De azt mondták, hogy nem, akkor sem. És... És a Jeremiás 20-ban olvassuk azt, hogy, hogy Jeremiás, így, ugye Istennek volt a profétája, és Isten mindig olyan dolgokat mondott neki, ami nem tetszett az embereknek. Hát a proféták dolga általában lesz, hogy megmondják, hogy mit csinálnak rosszul. És, és azt mondja Jeremiás, hogy így, én nekem ez, ez, ez mindig szényerőm volt, hogy én engedelmes voltam Istennek, és mégis mindig beéktem, mégis mindig mindenki lenézett és, és elvetett. És hogy Jereniás megpróbál egy olyan döntést, hogy akkor befogom a számot. Akkor én itt most megállok ennél a salókőnél, eljutottam odáig, hogy már annyira legy a feszültség bennem, annyira nagy az őrlődés, annyira már meghasadok, hogy én most befogom a számot, és nem beszélek. És arról beszél Jereniás is ebben, mert Istenek, Istennek a szeretetét láthatjuk, hogy, hogy de, de így, így, így tűzé vált a csontjaimban, hogy elkezdett belülről égetni, hogy szóljak, és egyszerűen nem tudtam más csinálni, csak... csak újra és újra mondani azt, amit Isten mond rajtam keresztül. Eljutottam eddig a pontig, és Isten pedig annyira szeretett, hogy nem hagyott ott abban a pontban. Isten annyira szeretett, hogy, hogy, hogy amikor eljutottam egy döntési pontig, bármennyire is nem akartam jó irányba menni, ő mégis nem hagyott tovább menni, nem hagyott elveszni. És amikor eljutunk az életünkben olyan pontokra, amikor egy jó döntést meg kéne hozni, Isten akaratább elgyező döntést meghozni, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem, inkább maradok itt, inkább megegékszek ezzel, vagy inkább elbújdosok, vagy inkább bebújjak, egy cet hagyom rá. Na jó, nem, először elindulok a másik irányba, ugye Jónásnál. De hogy Isten nem hagy, jobban szeret minket, mint hogy hagyjon elveszni. Jobban szeret minket, mint hogy hagyja az életünk tönkre menjen. Jobban szeret minket, mint hogy rossz referenciapontokhoz építsük fel az életünket. Sokkal jobban szeret ennél. És ez ijesztő, amikor tűzé válik bennünk valami, meg amikor megkeseríti az életünket egy örlődés, hogy á, kéne lépni, és tudom, hogy mi a jó lépés, de nem lépem meg. De hogy, hogy, hogy Isten nem akar minket elengedni, nem akar elengedni a kezünket, mert, mert, mert ő az igazság, és ő a szeretet, és ezért a jó irányba akar minket vinni. És... Mm. És nagyon érdekes, hogy, hogy a szándúceusok, meg a farizeusok is mindketten úgy éltek, mintha Isten Istent ismernék. Lexikálisan ott voltak, teológiailag ott voltak, életvitelben ott voltak. Ugye Jézus azt mondja, még a kaporból, meg a mentából is tizedet adtok. Ami az út mellett nő az még abból is lesz, ha leszeditek, hogy kell a főzelékben meg a teába is menta, mert a kapor a főzdelékbe teába. Ha értitek, akkor még abból is tizedet vesztek, ami az út nő. De a szívetek az nem az enyém. Ott van benned az, hogy, hogy, hogy mindent meg akarsz, meg akarsz cselekedni, hogy persze, te mennyire jó vagy, de, de valahogy, valahogy mégsem. Valahogy mégis az egész egy üres dologgá válik. Ugye Jézus beszél úgy a farizeusokhoz róluk, hogy annak vagytok, mint a messze sírök, hogy kívülről szép, fehér, de belül meg, meg egy rothadó hulla van. Ilyenek vagytok. Ezt a farizeusoknak mondja, ezt most nem nektek mondom, jó? Ha mégis valaki magára ismert, akkor az a a véletlen következte és semmi szándékoság nincs benne. De hogy, hogy Jézus itt erről beszél, és, és eljutnak oda ezek a, ezek a messzelt sír emberek, hogy felismerik az igazságot ennek a 40, éves, 40 éve béna embernek a meggyógyulásával, és, és ugyanazt ismerték föl, ugyanazt a tényt, mint mondjuk ez az ember, meg ugyanaz, ugyanaz, azok, ugyanezt ismerték föl, mint mondjuk az 5000 ott összegyúlt emberről az, aki megtér és később csatlakozik a gyülekezethez. Ez biztos vagyok volt, hogy voltak ilyenek. Ugyanoda jutottak, ugyanaz az igazság, ugyanazt látták, de mégis más irányba ment az életük, mert másképp döntöttek. És a 22-től 31 versben látunk valamit, ami, ami azt, mond, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára remény lehet. Mert, hogy mi találkozunk ezzel, hogy az életünk bejutunk olyan pontokra, így Istennek kapcsolatban, mikor így nem tudunk tovább menni, így mit csináljak, most már zibad az agyam, már annyira nem tudok másra gondolni. És tudom, hogy mi lenne a jó lépés, de nem merem megtenni, mert tudom, hogy mivel járna. Pontosan tudom, mert a Béci már három hete mindig ugyanerről beszél, amikor lehet, hogy nem beszélek három héten, mindig ugyanerről, de mindig ugyanaz jön le. És, és, és félünk tovább lépni, félünk meghozni egy döntést. 26. versről olvassam tovább. Miután elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, tehát a többi uh, tanítvány, ez a gyülekezethez, és elbeszélték, mit mondtak nekik a főpapok és a vének. Ahogy ezt meghallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavokat Istenhez, és ezt mondták. Mindenható Úrunk, Te teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Te mondtad a szentlélek által, ami atyáinknak, a szolgálnak, szolgádnak Dávidnak szájával, miért dühönnek a pogányok és miért gondolnak hiába valóságot a népek. Felkeltek a föld királyai és fejedelmek, összegyűltek az Úr ellen és az Ő Krisztus ellen. Mert ebben a városban valóban összegyűlt Heródás és Poncius pilátus a pogányokkal és Izrael népével a te szolgád Jézus ellen, akit felke felkentél, hogy véghez vigye mindazt, amiről a te kezed és előre előreállatározta, hogy, megt hogy megtörténjék. Figyelj, most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet. Nyújts ki gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek ott a te szent szolgált Jézus neve által. Miután öröktek megrendült a hely, ahol összegyűjtek, és beteltek minnyáján szentérlekkel, és az Isten igényét bátran hirdették. Péterek is eljutottak el egy forduló ponthoz. Tehát valószínűleg nem azt mondták neki, hogy megvonjuk a nem tudom a szociális utatásoknak az extra részét, hanem valószínűleg az életükkel fenyegették meg őket. Hogyha még egyszer ilyen van, akkor börtön. Most akkoriban a börtön nem azt jelentette, hogy tévé, meg ö, ilyesmik, hanem a börtön az egyet jelentette a kínzással. prágába voltunk a, az egyik börtönben. A börtön két részből áll, mindkettő dogi volt kínzóeszközökkel. Tehát az a szavistáknak volt a játszótere a börtön. És, és nekik eljutottak egy, ford, eljutottak egy, egy ilyen forduló ponthoz, hogy Isten azt mondja, hogy tegyük meg. Isten elküld minket az ő szőlőjébe, ugye, az a, amit a Máté 20-ben olvasnak azzal, azzal beszélve És én azt mondtam, hogy igen, akarok menni, és eljutottam egy döntéspontig, ahol már megkér, megkérdelezett az egész. És miért imádkoznak? Azért imádkoznak, hogy Isten nagyon bátorsága továbbra is megmaradni, és enged, engedelmeskedni neki, továbbra is megmaradni annál, amit Jézus kértődők, amit eddig csináltak. És mit olvasunk? Hogy betelt az egész hely, megrendül és hogy még nagyobb, és hogy és az Isten igéért bátran hirdették. Valószínűleg nem ott helyben egymást közt hirdették bátran Isten igéért, amik semmi értelme nem volna, hanem folytatták azt a munkát. És Péter és János kiment, és úgy, hogy, a, hogy ott volt egy felfüggesztett halálos ítélet a fejük indulnak, és hirdetik Isten igényét. Mert eldöntötték, hogy megteszik, amit a fordulópontnál is továbbra is jó fognak menni, és nem hátrálnak meg, és Istentől kértek ezt bátorságot, és Isten megadta a bátorságot. És a uh, 2 Timóteus 1-ben olvassunk hasonlót, Pál a Timóteust, 2 Timóteus 1, 8-14-ig. Ez itt nem csak ez az egész. Bátorságnak, a bátorságnak a hiánya az, ami talán meg a Bisi bennem sokszor megvan. Ez nem csak Béterre és Jánosra volt jellemző, vagy, hanem Tivótausra is, és szerintem mindenki küzdött ezzel. Istennek az összes nagy szolgája megszakadó szívvel, meg könnyek között küzdött el biztos éjszakákat. Nekem is volt ilyen, hogy ilyen örülés volt, hogy most mit kezdjek magammal. hogy vagyok húzva abba az irányba, hogy legyek jó kisfiú, és legyek gyönyörű gyülekezet töltelék, meg otthon van az, hogy, hogy, hogy, hogy látom azt, hogy az élő Isten máshol van, és hogy mára menjek. És, és í áh, így megőrültem, hogy most mit lépjek. És sokszor volt, hogy féltem ezeket meglépni. Sokszor volt, hogy féltem elmondani, hogy én ezzel nem értek egyet. És, és Isten nagyon sokszor adott bátorságot arra, hogy, hogy igenis menjek abba az irányba, ami a helyes. És sokszor a félelmeink azok nem is, vagy az akadály az nem is ö, külső dolgok, hanem sokszor magunkkal kell leszámolnunk. Ezek, ezek azok a bizonytalanságok, vagy azok, hogy, hogy igenis áldozatot kíván az, amit, amit Isten kért tőlem. Lehet, hogy le kell mondanom valamiről, amire tökreig régóta vágyok, vagy ami tökéletes régóta megvan, most el kell engednem. De hogy. hogy hogy Isten tud adni bátorságot, és, és Pál úgy bátorítja Timóteus 2. Timóteus 1.8-tól, hogy ne szégyed hát, mi műrünk rosszul a tehát és ne engedd az ő fogját, hanem, ö, és engem az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért, Isten ereje által. Vállald a szenvedést, tehát a gyengeséget, a visszaélt gyengeséget, Isten ereje által. Aki megmentett minket és elhívott szent hívással, ne a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése is, kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtt, előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez pedig most lett nyilvánvaló, ami üdvözítünk, Jézus, Krisztus Jézus megjelenés által, aki elterölte a halált és világosságra hozta az életet és a hallatatlanságot az evangélium által. Ennek lettem én hirdetője, apostola és tanítója. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, hogy kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra. Legyen példán az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hibben és szeretetben, a ránt drága kincset őrizz meg a bennünk rakozó szemüvegek által. Kicsit nehezen érthető ez az igazság az, de az a lényege, hogy, hogy azt mondja ö, Páli magát állítja, így hát nem példaként, de így magát hozza föl, hogy, hogy én tudom, hogy kinek hittem, és tudom az, hogy az hogy a Jézus, akinek én hittem, akit a Damaszkuszi úton láttam, és szólt hozzám, az az az, akinek mondja magát. Az, az, az a Jézus, az ő Isten. Mm. És és itt elmondja Pál választ is, ami mindannyiunknak a legrébisztőbb, hogy Jézus szolgálni sose lesz könnyű. Tehát soha nem lesz az, hogy jó döntést hozunk így, így Krisztusban, és utána jobbak lesznek a dolgaink. Ilyen nincs. Ha erre vársz, akkor, akkor, akkor csalódni fogsz. Soha nem lesz könnyű ö, meghozni a a döntést Isten mellett. Van a fizikában egy ilyen univerzális törvény, hogy minden a legkisebb belednálas felé törekszik. A víz, az áram, ezek mindig arra mennek, amire a legkönnyebb. És mi is mindig arra megyünk, zsigerből, amire a legkönnyebb, az az, hogy így szépen így besimuljunk a környezetbe. Én nem vagyok itt, nem megyetek része. Én jól el vagyok itt, köszönöm szépen majd, ami csúrancseppen azt így gyűjtögetem magamnak, és akkor vagy megelégszek, vagy nem elégszek meg. Ez mindig könnyebb lesz. Ugye Jézus is mondja azt, hogy, hogy, hogy, hogy széles az az út, ami a pokolba visz, de keskeny azon az életre. A keskenyre arra, ott hogy a nagy az ellenállás, arra nehéz menni. És ami a pokolba visz, az könnyű, tehát azon lehet menni. Ami Istentől elvisz, ó, hát az, az, az nem is kell erő, az lendület visz, a gravitáció. De hogy, hogy Péter, ugye Pális azt mondja itt Timoteusnak, hogy figyelj, emlékezz, tud, hogy kiben hiszel Tud, hogy kinalapszik az életed, tud hogy kihívottál. És egyszerűen csak menj, és ne ad fel. És a bátorságot, ha arra van szükség. Emlékezz, ne legyen szégyenérzeted. érzeted. Kapaszkodj Isten erejébe. Ugyanazt látjuk itt leírva, mint ami a, ami a, a gyülekezetnek az imádsájából kiderül, amit az apostol cselekedében most olvastunk. Hogy Istenem, te nagy vagy, és kérlek, hogy ön nekünk bátorságot, és Isten megadja a bátorságot, és kimennek is hirdetik. A legkisebb ellenállás felé mennék, le nehéz, de Istennek van ereje arra, hogy, hogy az ő erével együtt azt tegyük. Lehet, hogy, hogy ezek a sarokpontoknál olyan irányba kell mennünk, amelyre nem tudunk, nem tudjuk meghozni azt az áldozatot, még hogyha tudjuk, hogy az a helyes, nem akarjuk, vagy á, küzdünk, és érezzük, hogy nem fogunk tudni végigmenni ezen az úton, akkor nem arra van szükség, hogy akkor feladjuk. Ez nem fog sikerülni, hanem arra van szükség, hogy azt mondjam, hogy Istenem, be vagyok tolva, és ezt kiborodhatjátok, ahogy jól látjátok, és, de tudom, hogy erre kell menni, és én akarok arra menni, de nincs erőm, és félek, és, és bele fogok halni. De Isten, én arra akarok menni, és Isten meg fogja adni ezért az erőt. Lehet, hogy eljutsz a hitedben olyan dolgokhoz, hogy Isten, én nem hiszem el azt, hogy te meg tudod ezt meg aztán, nem hiszem el azt, hogy, hogy te meg tudsz gyógyítani, nem hiszem el azt, hogy meg tudsz szabadítani egy bűnből, nem hiszem el azt, hogy egyáltalán a bűnöket te megbocsátottad, vagy nem hiszem el azt, hogy egyáltalán, hogy élsz, éltél el. hogy te, te lennél az Isten. De hogy amikor ott van bennünk a csírhája az akarásnak, akkor Isten megad mindent. Isten a teljes arzenát adja, hogy meg végig tudjuk azon az úton menni, amit Ő, amit ő akar nekünk. Mm. És, és igazából ez a mai éjjel, hát hogy anglicisztikával élek, ez a kihívásom a challenge-em számotokra, hogy, és magamnak is, de ezt érezzük a helyzetben, hogy ezek elég komoly kihívások, hogy, hogy engadámos vagy ellenkeznek Istennek. Itt nagyon sokszor nem arra van szükségünk, hogy vezetést kapjunk, hanem megvan a vezetés, csak bele kéne állni. Tudjuk, hogy mit kéne meglépni, csak félünk elkezdeni. Tud meg, tudja meg azt, hogy, hogy, hogy Isten ad erőt, ad bátorságot. Erő az is megvan sokszor, tehát hogy, hogy ez oké, okay, de Isten ad bátorságot arra, hogy elinduljunk az ő útján. És ez jó, mert az, az őtől elkapott bátorsága, tőle való erő, az biztos, hogy elég lesz, és nem fog fél úton kifújni. És látjuk a Bibliában, és látjuk mások, meg látjuk néha a magunk életében is, hogy, hogy, hogy aki megáll, hűségesen ragaszkodik Istenhez, az, az Isten megállja, és ad neki erőt, mint ahogy Péternek és Jánosnak is adott, mint ahogy Pálnak is adott, meg Timóteusnak is adott, az egy gyengességeik, meg az ő, az ő eleségük ellenére. És, és ugye szeretnénk azt, hogy, hogy Isten az életünkben növekedje, hogyha vágyunk arra, hogy, hogy még jobban az ő irányítása alatt éljünk, mert tudom én azt, hogy az jó, csak nehéz. Vagy tudom én azt, hogy jó, csak nincs bátorságom emiatt bizonyos dolgokat megtenni, vagy nem megtenni. Vagy tudom, hogy ez a helyes, de nincs bátorságom ezt elmondani. Nincs bátorságom kiállni és megvallani, hogy én azért nem a pornót, mert szeretem a feleségemet, és a pornó az az erőszobája a megcsalásnak. És mondjuk erre lehet, hogy nincs bátorságom néha így megmondani a kollégáknak, hanem csak diplomatikusan hallgatok. Mert hogy amikor múltkor is elmondtam, akkor is hogy kiröhögtek. És most megélnizé kérdeznek, hogy jó kire és így, eh, hát most minden van, csak bátorság nincs. És rengeteg ilyen dolog van az életünkben, amikor eljutunk ide. Alapvetően Jézus már maga egy ilyen sarokpont. De hogy, hogy ugyanúgy, hogy a hitet is, nem egy könyvelóvasása, vagy három varázs, keresztény varázs szó elmondása fogja a hitet megadni, ugyanúgy Isten adja meg a hitet. Hogyha hinni akarsz Istenben, akkor kértő vagy a hitet. Hogyha akarod azt, hogy, hogy Isten vezessen egy, vezessen egy jó irányba, akkor kérj tőle vezetést. Ha nincs bátorságod, de belakarsz akarsz állni, mégiscsak arra akarsz mondani, akkor kérj bátorságot, hogy Isten meg fogja adni. Meg fogja adni a hitet, meg fogja adni a bátorságot, meg fogja adni a vezetést. Isten nem fog minket cserben hagyni. Gondoljatok, ne héliásra. Hányszor ha hagyhatta volna ott Isten az egész projektbe? Mondjuk a királynál már kapásból, hogy... Szomorú, a király jött, meghal. Jó, akkor ezt túlélte. Akkor elmondja a királynak, hogy miért szomorú. Akkor rájön a király, hogy hoppá, itt most próbál fejleszteni egy olyan népet, aki nem lázad. hoppá, akkor már is meghalhatott volna. Vagy kér extra a királytól. A király azt mondja, hogy a voltál megölnek. Vagy elindul hazafelé az úton, és az adta 2000 km alatt kilométerenként meghalhatott volna. Vagy amikor odaér, akkor megölik az ellenséget, vagy ráhullik egy szikla, vagy nem tudom, b de Isten nem hagyta ott Nehémiás, pedig rengeteg ott volna a fogát, úgymond. Rengetegszer kiszállhatott volna, hogy azt mondja, hogy oké, okay, én ezt többet nem csinálom, egyrészt nagy a projekt, másrészt, mint hülyék vagytok, harmadőz, nehéz veletek, visszamentem, csókolom. És Nehémiás nem teszi ezt, hanem belekapaszkodik, és újra és újra kér vezetést, kér bátorítást Istentől, ezt is olvastuk a Nehémiás könyvében. És hogyha olyan helyzet van az életedben, amikor eljutottál egy ilyen sarokkőig Bármilyen területén az életednek. Jézussal kapcsolatban, a hitedben, a, nem tudom, valamilyen kapcsolatban, munkaterületén, teológiai dolgokban, bármibe. Akkor tud, hogy Isten tud adni vezetést, és akar adni vezetést, és akar adni bátorságot. És ne söpölhet a szőnyeg alá, mert vissza fog jönni, vissza, fog jönni, vissza fog jönni, és előbb-utóbb beletörik a bicskád. És ez fájdalmas lesz. Lásd, Jónás esetét a cet hagyom rád. Valószínűleg az se volt egy részlek, hanem keményen csontok és belek és voltak, sok nyálka és sötétség. Ne várjuk meg ezt, hanem, hanem menjünk. Mert Isten szeret minket, és Isten azt akarja, hogy, hogy az életünkben jó irányba menjünk, mert ő akarja arra. Lehet, hogy nem a leg pénzel és luxusutazásokkal körbe rakott irányba, vagy nem egy ilyen út. Lehet, hogy egy nagyon nehéz út, és biztos, hogy nagyon nehéz út, mert az kálik leírta, hogy ez, ez kemény lesz. De hogy hogy az az az út, ami jó irányba visz. És uh, szeretnék imádkozni, és uh, kérlek titeket, hogy, hogy ti is így magatokban, ami van az életetekben, most ilyen helyzet. Hogyha egy a tanítással ott elég jött valami, és ő emeli, régóta újra és úgyra, a újra visszatérsz, hogy jó lenne, jó lenne, jó lenne, jó lenne, de mindig így visszapattansz és más irányba elmész, akkor itt egy remek lehetőség, hogy azt mondtad, hogy Istenem, én nem tudom, hogy nekem bátorság, vezetés, Ö, pénz, nem tudom, mi kell hozzá, de én tudom, hogy ez az irány, kérlek, hogy add meg, és én menni akarok. Még hogyha nekem ez bizonyos dolgok állazatot is kíván, vagy bizonyos dolgokban konfliktusokat kell generálnom, vagy, vagy, vagy lehet, hogy belehalok, de akkor is hadd menjek arra, mert uram, én akarom azt, hogy hogy, hogy közele vegyek, hogy te akaratodban belegyek. Az a jó hírem van, hogy az életnek vége van egyszer. Úgy Csehországban voltunk egy templomban, ami, ami csontokkal volt kirakva végig. Tehát a csillár, az oszlopok, a biztos de dekoráció csontokból volt összerakadt. Hát volt egy 20 háború, meg egy Pest is járunk, így volt elég a hatanyag hozzá. Meg még volt négy ilyen, 3-4 méter magas piramisból is csak koponyákból. Tehát, hogy mindenki meghal ha valakinek ez újdonság volt, akkor elnézést kérek. De hogy, hogy ez nem arról szól az életünk, hogy szenvedünk. Az életünk nem egy pokol. Az életünk arról szól, hogy képesek vagyunk-e 60-70 éven keresztül 89 90 mennyi adatot, képesek vagyunk-e kitartani és nem feladni, képesek vagyunk-e ezeket a ugyanoda visszaérkezünk és régóta küzdött dolgainkba, képesek vagyunk-e nem győzni, hanem elkezdeni nyerni, elkezdeni harcolni, képesek vagyunk-e elkezdeni ö, bátran lépni. Nem kell bátorság hozzá, nem kell hozzá ész, nem kell hozzá pénz. Nem kell hozzá nagy teológiai tudás, hogy megnébb magadat a parlamentbe, mert itt Péter meg János azt csinálta, hogy az egész parlament, akkor na, akkor ha most üzé, akkor csinálunk egy olyan törvényt, amiben kicsinálhatunk titeket, ha most éppen nem tudtok minket meghúzni És ott állsz, jogi képzettségek még, és azt mondod, hogy hát nem tudom, nem, nem, nem szükséges előképzettség ahhoz, nem szükséges bemeneti feltétel ahhoz, hogy Isten tovább tudjon minket vinni. Nekünk csak akarni kell az ő akaratában megmaradni. Nekünk akarni kell Jézushoz szabni az életünket. Nekünk akarni kell a gondolkozásmódunkat az, az urvacsorában megemlékezett szeretethez és kegyelemhez igazítani. És Isten minden más megfogadni. Megfogadni a bátorságot, megfogadni a felismerést, és megfogadni az üdvösséget. Úgyhogy bármilyen dolg van az életedben, amivel most így, így, így ilyen szempontból így küzdesz, vagy már újra és újra, vagy évtizedek óta, vagy évszázadok óta, hogyha vannak összetek a Szóval, ha küzdök ilyennel, akkor akkor, akkor most egy tök jó lehetőség, hogy hozz, egy, hozz egy, egy ilyen megemlékezést, vagy egy ilyen döntést, vagy nem is tudom, minek mondjam, hogy Istenem, ez így, nagyon jó, Ezek nem lesznek hosszú imádságok, mert a hosszú imádságok már megvoltak meg a szenvedés része. Lehet, hogy csak annyi, hogy egy nagy sóhaj lesz benned, hogy akkor csináljuk. És, és ne féljetek ezeket meghozni. Mert az ilyen döntések, bár így vérbe, meg könyve, meg, meg tapnyomjállam összefolyik lelkiállapotokba szoktak megszületni néha, de hogy, hogy, hogy ezek tök jó irányba visznek. Az élő Istenhez közelebb. És, és tagadhatatlan Isten bizonyítani fogja, ugyanúgy, ahogy Péternek és Jánosnak is bizonyította. És ezért mondta azt Péter, hogy Gyerekek, miről beszéljek, nem arról, amit megtapasztaltam, hazudjak, mondjam azt, hogy én ezt nem hiszem. Hát nem, hogy mondhatnám, hát én ezt elhiszem, elrévettem az életemet. Úgyhogy most imádkozzunk és szeretnék hagyni egy kis időt arra előtte, mm -hmm. hogy, hogy így ez menjünk így mindannyian, és nekem is vannak az életemben ilyen dolgok, amiket így, így el kell kezdeni, vagy abba kell legyni. Szóval szeretnék egy pár percet hagyni, hogy így, hogy így csak egy csend oda mennénk és majd befejezem. És hogyha van olyan dolog, amivel szeretnéd, hogy imádkozzunk utána, akkor itt leszek. Akár ezzel kapcsolatban, akár mással kapcsolatban is gyertek. És ne várjátok meg, még futtok egy kört, hogy érkeztek. Mint hogy Izrael 40 évig körözött a sivatagba, amíg halt mindenki. Nem, nem menjünk tovább, hanem menjünk oda Istenhez és mondjuk azt, akkor okay, akkor merre tovább, hogyan tovább imádkozzak